rugăciune pentru trăirea tainei celor trei legi. Doamne, Iisuse Hristos, îl domna legii, Te iubim și Te slăbim și îți mulțumim, fiindcă să trăim taina celor trei legi, a naturii, a scripturii și a vieții mistice ne-ai descoperit, când în lume ca fiul al omului ai venit. Căci prin ele voia lui Dumnezeu, Tatăl, s rostit. Pentru ca prin jertfă, stăluință, îndelungă răbdare, să putem trăi legile naturală, morală și mystică, și lumina conștiinței tale să o dobândim. Cele trei etape ale de duhovnicesc să le putem face negreșit. De aceea, să împlinim legea morală cu faptele de mântuirii, de sfântirii, desăvârșirii și în fiecare ne cu contemplarea rațiunilor tale, ne de revisie și să te descoperim în lumina adevărului tău, viața mistică pentru tine ne de. Doamne Islui, s toase, Domnul Legii, te iubim, te slăbim și îți mulțumim. Pentru ca să ducem războaile cu trupul, cu lumea și cu demonii, pentru noi cele trei legi, a naturii, a scripturii și a vieții mești, mistice ne De aceea să cunoaștem cu fapta, în legea naturii amstării, să împlinim poruncile mântuirei Sfințirii de Săvârșire în Dumnezeirii, ne-ai ajutat și ne-ai iar pentru războiul nevăzut, armele cele nevăzute ale harului Tău, aduse de rugăciunea harică, ne-au apărat și am biruit. Doamne Iisuse Hristosă, Domnul Lui, Te iubim, Te slăbim și te mulțumim, fiindcă pentru a ne aduna într-o tine, Lumea prin legea naturii ai creat ca să ne mântuiești, să ne sfințești, să ne desăvârșești. Prin jertfa ta pe cruce, legea Scripturii și a Sfinților Taine ai întâmplat. Apoi, pentru a te întoarce în sine cu toată creația, pe noi spre tine prin legea deții mistice ne-ai transfigurat. Asemănarea cu tine ne-ai dat pentru ca sfatul cel Dumnezeiesc să facem pe om, după tipul și asemănarea noastră, să devină împărăția ta celălalt, prin care Tatăl cel Ceresc cu tine, Domn ca un